Čitanje svijetog evanđelja <skup> po Luki i Mateju Slava tebe, <skup> Gospod, i slava tebe, O svijetom... Reče, U jednoga bogatog čovjeka, Rodinjiva, i razmišljaše U sebi govoreći, Šta da činim, jed ne znam, u šta sabrati ljetino svoju, i reče: Ovoću učinite, srušiću žitnice svoje i sagradiću veće, i ondje ću sabrati sva žita moja i dobra moja. I kaza duši svojoj: Dušo, imaš mnoga dobra sabrana za mnoge godine. Počivaj, jedi, pij, veseli se, a Bog mu reče: Bezumniče, ove noći tražiće dušu tvojo tebe, a ono što si pripremio, čije će biti. Tako biva onome koji sebi teče blago, a ne bogati se Bogom. Reče Gospod priču ovu. «Još je carstvo nebeskom, kao blagon, sakriveno poljom, koje čovjek našavši sakri i od radosti svoje otide, i sve što ima propade i kupi polje ono. Još je carstvo nebesko kao čovjek, trgovac koji traži dobra bisera, Pa kad nađe jedno mnogo mnogocijeno zrno bisera, otide i prodade sve što imaše i kupi ga. Još je carstvo nebesko kao mreža koja se baci u more i sabere ribe od svake vrste. Kad se napuni, izvukuje na obalu i posadi possdaši zabeu dobre ussudove, ao še izbace na Polje. tako će biti na svršetku vijeka, izvići će anđeli i odluči će zle od praednji i bati ćeih u peću ognjenu. ondje će biti plač iš krgu zuba. Reć Ius. «Razumijete li ovo sve?» rekošemo da gospode, a on njim reče, «Zato je svaki književnik koji se nauči o carstvu nebeskome kao domaćin, koji iznosi iz riznice svoje novo i staro, a kada svrši Isus priče ove, otide odande i došaši u postojbinu svoju» učašaj u, u synagogih nekovojem Ale jihoso glas their Bože Oca i Sina i Svetoga Duha U raznim disciplinama, braće i sestre U koje se kao ljudi uključujemo i nadmećemo A kad uđemo u prostori kad nam se zadaci predstave skrenu nam pažnju da su i prije nas ljudi ulazili u taj prostor i da su postizali određene rezultate. Tako i sportista, kad se uključio neku sportsku disciplinu, on će vrlo brzo naići na one koji su u tom sportu bili uspješni, dali dobre rezultate, I postavili određene standarde I postigli i oborili dotadašnje rekorde I onda se sve nekako dešava pod tim nebom U takvoj atmosferi I taj trud koji sportista ugaže Uvijek je vezan za te maksimume ...maksimalne domete u toj određenoj sportskoj, naučnoj ili nekoj drugoj oblasti ljudskog kretanja i U našoj crkvi, braće i sestre, nije drugačije. I mi, koji smo se danas ovdje sabrali, nismo prvi. Nije ovo prva sveta liturgija... Nije ovo prvo slušanje riječi Božje, nije ovo prvi božićni post, niti mi prvi koji smo počeli da ga postimo. Danas, došavši u sveti hram, srijećemo se braće i sestre samo sa nekolicinom onih rekordera crkvenog, jevanđelskog, Istinitog života Navedimo Svetoga mučenika Varlama Evo danas sigurno Ove kišne kapi Ovaj blagodatni dažd Ovo tiho davanje neba U ovom finom Decembarskom Blagom danu Sigurno su mnogi odustali danas Od odlaska u crkvu Kišo je, ko će se oblačiti, ko će kisnuti, pa onda tamo kišo brani, pa ovo, pa ono, ništa odustaje i prevrtanje u mrtvačkom sanduku, koji takvom pomišlju biva i djeluje na krevet, koji je mogao biti odar sa koga podvižnik ustaje, Da ide u hram Boži, međutim, tako snažna, neblogodarna pomisao Taj krevet pretvara u grob i tu dušu u crvotočivu, smrdljivu dušu A sve u ambijent ovako divnog decembarskog dana, bogom danog Za svetu službu, evo i kiša učestvuje, evo i gromovi, hvale gospoda i svetu božanstvenu službu, radujući se onome čemu bi mi trebalo, braće i sestre, najviše da se radujemo. A onda, u sredovog dana i u sredovog hrama, ovdje pred nama vidljivo, Jer hrišćani ne gledaju tjelesnim očima, nego umnim, zato su i kršteni, da bi mogli da vide, pa kršteni ljudi danas ovdje vide u ovom svetom hramu jednog starca, varolama mučenika, velikog Hristovog ugodnika i sina vjernog, koji ovdje dok se mi razmišljamo da li smo uopšte trebali doći, Danas, da nismo možda pogriješili, da nije možda sad trenutak da izađem iz crkve i da konačno odem, da se ne bih prehvadio, prehladila djeca da ne na zebu, prehvada da ne uznapreduje, dok se mi razmišljamo i u takvim pomislima raspadamo, Ovdje pred nama stoji sveti starac preko stotinu godina, nije teško da dođe, nije teško da stoji i da u rukama drži žar, da drži žar u rukama i da na Boga misli, da ga ne izbacuje, da ga ne ispušta, Da se na taj način ne bi odrekao Boga njegovog, jer volja je Božija da nosi žar u rukama, iako je star, iako mišići već polako popuštaju, ali sila Boga njegovog, koji ga podmladi, dade mu snagu da stoji pred Bogom držeći žar u rukama i da ga ne ispusti Dok prstine padnu zajedno sa njim. Veliki mučeni Hristov Varlam, koga su mučitelji postavili pred idole, otvorili mušake i stavili žar u obje i na žar tamijan, da onda i nekotice izbaci taj kad i da ga i nekotično i protivolje prinese demonima, Mislili su oni koji danas na srću na hrišćane, pravoslavne hrišćane, na žalost i na našu sramotu, vrlo često uspijevajući da nas odvoji od crkve, kišnim kapima, šećernom vunom i čokoladama i malim, malim sumama truležnog novca, zlate i srebra, Vrlo lagano da nas odvoje od skupocijenog bisera, od bogatoga Boga. Naišavši na starca Varlama doživjeli su poraz. Starac držeći žar u rukama nije ga ispuštao, nego je taj žar doprinio i dodao vatru na vatru, duhovnu vatru na duhovnu ljubav, srca I ta ljubav je bila neuporedivo snažnija od sile tvarnog plamena i tvarne i visoke temperature koju je vagano nosio u dlanovima. I tek kad su mu dlanovi izgoreli i prsti pali i šake pali na zemlju, tada je predao gospodu duh svoj. Projavivši, braće i sestre, pred čitalom vaseljenom i pred angelima i pred demonima kako se Bogu služi, kako se Bog ispovjeda i kako se laž prezire. Zato i mi danas ovdje voljom Božijom sabrani i našom raslabljenom voljom odazvali se Ne mojmo braćo i sestre da gunđamo. Šta bi bilo kad bi Gospod tražio od nas umjesto ovako rasvabljenih umova da tu na vratima hrama svi uzmemo po jedno parče žara i sa njim da uđemo u hram i sa njim da stojimo ovdje pred živim Bogom. Koliko bi nas bilo u ovom hramu Možda ni jednog. A gospod srce znalec ne tražuje od nas toliko. To da je onim teškašima, braća i sestre. Onim velikanima vrline i ljubavi Božije. Onima koji obaraju rekorde. Varlam je jedan od njih. A mi ovdje kao njegova braća po duhu Sinovi istoga oca, jer njegov otac je i naš otac, braće i sestre, samo da ga mi poštojemo kao on, to je drugo pitanje. Ali evo, veliko čoveku ljublje gospodine dade nam priliku da ga ispovjedimo ovim malim podvigom stajanja u crkvi. Od sat i ili dva vremena. Stajanje u mjestu sa pažnjom, Sa molitvom i u strahu Božijem, Gospod da primi braće i sestre kao nošenje žara, jer demon i nama u pomislima ubacuje razne žeravice, razne strasne želje, da mislimo za vreme liturgije i o ovome i o onome, da ispadnemo umom iz ležišta i umjesto da stojimo Pred carem slave, Pred velikim i živim I prisutnim Bogom Da se raspadamo nekim pomislima Misleći o ko zna čemu To je, braćo i sestre, kao da Kadimo nečastivome U sred Hrama Božijeg Biti odsutan pažnjom Umom i srcem To je, braćo i sestre, Idolo poklonstvo U hramu si Božijem Pa kome se onda klanjaš ne fizički tijelom, nego kome se umom klanjaš, o kome misliš, čime se zanimaš, ko ti je sad u srcu, e to ti je i Bog, taj kome se klanjaš dok si u hramu, to je tvoj Bog. A evo, braće se sese svetog velikomučenika, varlama, da nas podrži, da nas ukrijepi, Danas nas obodri i da pokaže da može i drugačije, ako hoćemo i ako hrabri budemo. A pored svetog velikom učenika Varvama, braćo i sestre, evo i čudesnih riječi gospodnjih. Evo i čudesne priče koju Duh Sveti odabra danas da nam kaže, da nam poruči volju gospodnju i da nam mnoge stvari objasni i stumači. Vidimo, braćo i sestre, bezumnoga bogataša u priči o bezumnom bogatašu, koji je primio jednu od najupasnijih pomisli i strasti, ubitačnih strasti, koja kao ni jedna druga može da nagrdi čovjeka, a to je strast ili demon srebro ljublja Strašon demon onaj demon braćo i sestr koji je i judu nagovorio zamislite taj užas da proda gospoda da Boga prodaje braćo i sestr strašan demon strašna straz i to apostola koji je bio svjedok velikih čudesa I sam je čudotvorio silom od Boga darovanomu i bio svjedog čudesa. I zamislite, prodade gospoda. Na taj način crkva upozorava svakog svog člana, svako je svoje čado da se ne igra, da straži nad sobom. A do straženje, braće i sestre, može da se svede, Na ono najvažnije straženje, straženje nad srcem I prepoznavanje mnogocijenog zrna, bisera i najvećeg blaga Jer, ako ne prepoznamo to zrno, braćo i sestre I ako u Bogu ne prepoznamo najveću vrijednost Ne u nekom abstraktnom Bogu Nego u Bogu koji je crkvu osnovao i u crkvi živi, i kroz crkvu se otkriva, i kroz crkvu životvori. Hrštava osvećuje i obožuje svakog onog koji vjeruje po vjeri svetih otaca, svetih apostola, to jest koji pravoslavno vjeruje i u skladu sa pravom vjerom živi. Mislimo na tog Boga, braće i sestre, i na to bogatstvo ako ga ne prepoznamo u crkvi onda će braće i sestre naglo da se pokrene strast ubitačna strast srebroljublja i onda će demon preko pomisliti da nam ubacuje isto ono što je ubacilo u ovom bogatašu ima, ali bi htio još puni su magacini, ali ima I treba rušiti i praviti nove, da bi sve to no, drugo moglo da stane. Pa na kraju kaže sebi, eto ti dušo, jedi, pi i veseli se, imaš mnoga blaga. Tačno je, mnoga blaga je imao. I danas, braćo i sestre, mnogi imaju mnoga blaga, kaže narod, ne zna Ništa ima, ne zna ni koliko ima. Ima i braći i sest, mnogo. Ima i nas koji nemamo baš toliko, ali nismo u boljoj situaciji od njih. Ima oni koji nemaju ništa, ali ni oni nisu u boljoj situaciji od oni koji ne znaju šta imaju. Ako ne znaju šta je istinita vrijednost i istinito blago. Ako se Bogom Nebogate, Ništa siromaštvo, braćo i sestre, ne opravdava čovjeka ako se Bogom ne bogatio. Ništa bogatome neće bogatstvo pomoći ako se Bogom nije obogatio. A gdje je Bog i kako čovjek može Bogom bogat da bude? Sa Bogom da se sjedini ili, kako nas crkva, da postane san naslednik Hristom. Da podijeli nasledđe sa Sinom Božim, koji je došao na zemlju radi toga. Gdje, ako ne u crkvi, braćo i sestre, i na koji način, ako ne, kroz svetu liturgiju. Ovaj bogataš sve je organizovao, sve, sve, sve, odlični planovi, izuzeten marketing, Komercijalna služba razvijena, distribu, distribucija do maksimuma, sve naj, naj, naj, samo je jedno izostavio, da provjeri volju gospodnju i da uporedi svoj projekat sa blagoslovom Boga svedržitelja. I ušavši u veliku drskost, u onu drskost gospodne podnosi, upade onaj... Opasni prostor i izazva nebesku i strašnu i neumoljivu odruhu. Na svetu on je govo, rušenje, zidanje, punjenje do vrha i prepuštanje fiktivnoj nasladi dođe odruka gospodnja. Nazvavši ga nebogatašen, Na, ne nazvaš ga ni po imenu koje ljudi veličaju i kome se ljudi klanjaju i danas braćo i sestre mnoga imena ljudi su sinonimi velikoga bogatstva pa kažemo ovaj onaj po imenu porodični klanovi nosioci tih klanova određena imena i mi ljudi Pod tim pritiskom počnemo da se klanjamo. Puni su mu ambari, valja mu se poklanjati, možda i mi nešto zakučimo, dobijemo. A vidite, braću i sestre, šta gospod kaže za tog bogataša, za tu moćnu ličnost, za tog velikog čoveka, bogatog, uticajnog. Kaže mu bezumniče. Ovu noć će tražiti dušu tvoju, angeli koje ću posvati ja poslati po tebe, angeli smrti, doći će ne da te pitaju je li vrijeme, ili, jesi li raspoložen, jesi li napunio do vrha, nego će doći i neće te pitati dok budeš spavao, dok budeš jeo, dok budeš u nekom drugom grihu, uzete dušu a to što se pripremiju kome će to ostati To braće i sestre pitanje gospodnje ono je upućeno i svima nama koji se Bogom ne bogatimo koji žuć samo za svim i svačim ne more ju to biti materijalna bogatstva To mogu biti i intelektualna znanja, to mogu biti i ti emotivni slojevi, te emotivne naslage, emotivna filovanja, prazna, strasna i duševna. I razna druga sticanja, bogaćenje, Ali ako Boga nema, braći i sestre, to je sve bezumlje. Bezumanje svaki čovjek, braće i sestre, bez izuzetka koji pored takve mogućnosti koju nam crkva daje, sveta pravoslavna crkva koja je otele, braće i sestre, iz naručja ovoga svijeta i našeg svetoga savu, vrlo bogatog mladića, koja je oteva iz svetoga velikomučenika Georgija, iz carskih palata cara Dioklecijana, i mnoge druge bogate ljude i žene, kraljeve, knježeve, senatore. Ajde nek se pohvali neka druga ideja, neki drugi sistem, da je uspio toliko ljudi da preobrazi. Ajde nek se pohvali neko da je mogao mladoga Josafa, indijskog carevića koga danas proslavljamo da povuče iz carskih dvorova iz Mekani Halina iz ugođaja svake vrste ajde nek se neko pohvali da je mogao da ga izvuče i našeg svetog savu svetu velikom učenicu Ekaterinu svetu velikom učenicu Varvaru ajde neka neko povuče svetoga Vasilija velikog iz onih velikih visina znanja justina filozofa, aj neka neko povuče bludnike i bludnice da se vrate i žive kako treba a naša sveta ta crkva braćo i sestre to se broja ne zna koliko je ljudi obogati ili kime bogom braćo i sestre i blagodaću božijom E ista ona koja je svetog Savu od princa načinila monahom, pa onda carem nad carevima, otcem nad ocima, koja je svetoga carevića, mladoga Joasafa, učinila poznatim u čitaloj vaseljeni. Davno je to njegovo carstvo prošlo, braćo i sest. Otač mu se davno upokoio. Davno je prošlo njihovo vrijeme, međutim, njegovo ime se i dan danas slavi, sveti prepodobni Joasov indijski i ko? Njegov učenik Varlam, pustinjak, podvižnik, monah Hristov. On je uspio da mu pokaže šta je bogatstvo, šta je netruležno bogatstvo, I kako da postane bogat za vjekove vjekova. I na što mu je ukazao, i sestre? Ukazao mu je na ono, na šta sveta pravoslavna crkva i nama bijednima i silomasima koji gledamo iz kaveza tamo kad će neko parče mesa da nam ubace. Sa zapada, sa istoka, sjevera i juga. Zbili nas u kaveze i hrane nas Ko paščat braćo i sestre Ko beslovesne I onda Tako se i pokoravamo I njima poslušnost dajemo A sve to dok je Bog sa nam. Evo i danas U ovom hramu I ne samo u ovom hramu Nego ko zna koliko hramova Širom ovih naših prostora Bogom osvećenih Svetim mocima obilježenim, svetim mučenicima i krvlju njihovom, koliko se danas liturgija služi, a to je, braćo i sestre, bogati Bog među nama. Kud smo mi krenuli i šta mi tražimo? Kako ćemo se mi obogatiti ako njega prezremo, braćo i sestre, a preziremo ga ako ga ne prepoznamo u svetoj liturgiji? Evo za koji trenutak, braćo i sestre, ući ćemo u središnji dio tajne naše crkve, ući ćemo u takozvani kanon Efharistije, ovo je još, da kažemo, priprata. Čuli smo sveto evanđelje i od sad počinje ono uzvišeno, braćo i sestre. Ulazimo u najtajan sveniji dio naše vjere, u trenutke kad vječni Bog Ulazi vrijeme i u prostor izove nas Uzmite, jedite Jedi, najedi se Nahrani se Što laješ Što psuješ Što ropćeš Što plačeš, što ridaš Vrijeme ridanja je davno Prestalo čoveče Jer tebi to neko rekao Ti rekao sveštenik to I si čuo to od svetih apostola Je se čuo neka za Svetu Mariju Magdalinu. Pored svih Marija igračica, presačujica, si čuo za Mariju Magdalinu. Si čuo pored svih velikih ljudi, biznismena, glumaca, umjetnika, naučnika, čuo neka zaposloga za Pavla, za zaposloga Petra i za druge 12 ili 70 apostola. Čuo neka za svetog mučenika Varlama, Joasafa i Varlama indijski. Čuo za svetoga Savu. Čuo neka za svetoga Vasilja Ostroškov, čudotvorca Netroležnog i Petra Cetinskog, crnogorskog čudotvorca. Pa ako si čuo, ona mora da su ti rekli, ako si ih pitao da je vrijeme ridanja Davno prestalo, jer je gospod vas krsao, postao je čovjek i u ljudsku prirodu ulio braćo i sestre, ne zlato, ne neku valutu, braćo i sestre, ne naftu, nego je ulio blagodat. Evo danas trgujemo organima, prodajemo jetre, prodajemo bubrege, znate, Trguje se sa ljudima, braći pazite bezumne bogataše, do koje to mjere može da ide. Male su riznice, obavio sam posao sa narkoticima, prodao sam heroina. A ko je, se i sestri, jednom prodavao heroinu, taj ako se ne pokaje ima da cvokoće zaubimaju vremenu i u vječnosti. To je direktno demonsko dejstvo. Ko je jednom dodao ruku, ima dobro da odsluži, braću i sestri. Svi ako bude htio da služi, doživotno. Prodajemo djecu, braću i sestri, iz utroba. Majke ubijaju djecu, posle i tamo pakuju razne pomade i onda se lepotice i bake koje ne žele da se pomire sa time da su ipako starale mažu prodajemo, braće i sestre, krv, prodajemo organe, ćemo da imamo više, oćemo da se obogatimo, da imamo da jedemo i da pijemo. Ima i braće i sestre koji jedu ljudsko meso. A gospod došao da nam da istinski zagogaj, vrući, nebeski, netrugležni hleb. Vaskrsao I uvijek u ljudsku prirodu braćuje se najveće bogatstvo. Zapamtite da je najveće bogatstvo blagodat Božija. Koko god sad ne znali šta to znači, treba da znate da je blagodat Božija mogućnost da opštimo sa vječnim Bogom preko njegovih vječnih energija. Tako takozvane blagodati. A gdje se ona izviva, Gdje su te česme, slavine i izvorišta? U crkvi, bracu i sest. U crkvi. U svetim tajnam. U krštenju, u miropomazanju. U svetoj ispovijesti, pokajanju, ispovijesti. Bog ti uzima grije. Koliko je daleko istok od zapada, toliko udali od nas, bez zakonja naša. Ko to može, bracu i sestri? dođeš nikakav grdan majci majci grdan i ostaješ grdan majka ne može bez da s tobom huka i plače ali gospod u svetoj tajni ispovjesti silom blagodat taj grije udalji od tebe koliko je daleko isto kod zapada a u svetoj liturgiji hranite čime čime braće i sestre tijelom i krvlju Sobom nas hrani, pa kućemo već od toga, braći i sestre, ili mi možda ne vjerujemo da tako jeste. Ako ima takvih, braći i sestre, onda je bolje da napuste hram i da budu izvan i da traže pomoć, jer biti u hramu, a ne vjerovati da je tako, to je opasno, braći i sestre. Opasno je u to ne vjerovati, još opasnije sa takvom nevjerom privaziti i primati darove, istinite darove. Zato vjerujemo, braćo i sestre, da je bogatstvo u crkvi, nema potrebe da ga tražimo na drugim mjestima, tu budimo, živimo onako kako treba i obogatit ćemo se Bogom. To bogatstvo biti u riznicama naših srdaca, I u vremenu i premećemo ga u večnost. A samo blagodat Božiju braću i sestre koju budemo stekli u srcu imali možemo u večnost da prenesemo. Verujte mi, ništa više. Ništa ništa više. Smrt snažno reže i odvaja braće i sestre, pa odvaja odse od ocine, od odvaja majku od jetete da ne govorimo dalje o imanjima i o imovinama. Ali od blagodati Božje smrt ne može čoveka da odvoji. Ako bude u srcu, ako Bogom budemo bogati, braćo i sest, na smrt, vrijeme, mač, ljudi, visine, dubine, ništa ne može da odvoji od ljubavi Hristove. Djelovanje blagodati u srcu je ljubav, braćo i sest, prema Bogu. A tu ljubav ćemo projaviti i dogaskom u hram, na svetu liturgiju tu ljubav uvećavati, primanjem svetih tajni i krvi, šuvati je podvižničkim životom, pograđivati je strahom Božim i postovima, kad je vrijeme da se posti. Ako napravimo rupe, braćo i sest, počnem da postim, pa pravim pauzu, pa nasavim da postim, to je domaćine loša procjene. Tako ovce ne čuvaš, tako novčanik ne ograđuješ, tako i manje ne, ne čuvaš, tako riznice ne čuvaš, nego jedno su tamo i psi, i kamere, i, i ljudi. Jedno je i čuvar tamo, još tako? Još spava tamo čovjek, ne spava, nego svaku noć budem. A tako dušu i ljubav Božju čuvaš. Nećemo je se čuvati, braći, i spariće, ne staće. Zato čuvajmo srce i Bogom se bogatimo, braćo i sestre, da ne bismo čuli kao najbezzumni bogataš i mi, možda danas, možda za sat vremena, a možda i ovu noć. Glas angele koji kaže, ajde, pozvan si, prozvan si, i ono što smo sabrali, kome će ostati. Zato budimo pažljivi, braćo i sestre, Ova rič Gospodnja je svima nama upućena, ne samo onom bogatašku, vrlo ozbiljna, istinita, nema šale, otrežnjujuća i prepoznajmo onoga koji nam je tu priču ispričao ovdje u crkvi, u svetoj tajni pričešća i u tom zalogaju prepoznajmo taj mnogocijeni biseg. Njega u srce, braće i sestre, i bićemo bogati i u vremenu bit ćemo bogati i u vječnosti i to bogatstvo neće biti samo moji nego naše svih nas zajednice svetih u crkvi Hristovoj sabranih da bismo smo svi zajedno jednim ustima i jednim srcem a jedno srce znači da je sve to naše zajedničko jer nam je otac jedan Jer nam je spasitelj jedan, jer je jedan duh sveti. Zato, braći i se evo već danas u crkvi osjetimo taj dar, taj poziv, osjetimo da ipak ima tog bogatstva u nama i onda zajedno svi zajedno jednim ustima i jednim srcem ispovijedimo i simbog vjere, jednim ustima i jednim srcem izgovorimo i molitvu oče naš, Jednim ustime i jednim srcem da živimo i danas i da slavimo Boga našeg i sutra i u vjekove vjekova. Amin.